Pološice in tovarješi, dobri veče. Na današnjem večeru je pisil da rašne zamenjave in nam bo najprej samo bohak nekaj drugega bo programov podnikaj. Je Ja, na mesto dr. Jahanška, ki bi najprej šel. Mi bi bil, piše tam, bo ne. Je Petr držan, In bo samo bogah, eh, razlagal, o Bedi, študij televizijskih eh, si izpremljajo, ali a samo ne, ne, bolj ne, ne, ne, ne, Potem pa si bomo, če bo čas še ogledali, eh, film. ne, ne, ne, ogledali ne, ne, ne, ne, ne, mislim, da ni ne, tega ne, ne, Moje ime je Salom Hawk, sem absolvent filozofije in prevajanja na filozofskem fakulteti v Govoril bom o demonstracijah, malo še sledicah in o tem, ki so jih te demonstracije v bistvu imele ali jih še bodo imele. Zakaj bom o tem govoril? Prvo dejstvo je, da sem bil tam kot novinar in sem pokrival te demonstracije od znotraj. V medijih ste verjetno že marsikaj kaj slišali na njih, tako da, predn bi začel s odevo, me morda zanima, kaj ste slišali demonstracije, kako ste jih vi videli, kakšna je vaša slika, čist nakratko prednji svojo sliko predstavim, še malo veliko idejo, kaj, kako sliko so v medijih ustvarili, ker moja teza bo, da je ta slika pač popačena. Poglasi, ne, pravajte, kakšni stavsiči. Uh, jaz vam vtizdali, da vem, do pije, do Aha. Teh, v tis, da bi je dobrožil. Jaz slika. Super, super, se pravi, super, super. ne vem, kdo pije, kdo plača, še kakšni vtis, no, mogoče. Jaz bom, da je pač podla jedozijska slika z Slovenija, kako mi je rekel, Ok, bom tak vprašal ma kdo vtis, da so demonstracije uspele? Nekak ne. Ne, Kako pa ja, bi uspele? No, naprimer, kaj zvem, da bi šedanče vzeli demonstracije, potem bi plala se peva. Recimo, da bi uspela na ta način, da bi študenti artikulirali svoje zeteve, predstavili argumente, vlada bi jih sprejela, oni debatirala in potem bi morda dosegli svoj cilj. Morda je problem v tem, da sploh ne vemo, kaj so cilji bili, ampak to bomo potem imeli v debati. Saj ja, dajmo za začetek. Jaz bom predstavil najprej samo zgodbo, prvo upozorilo. So mi povedali, da ponovadi je zelo rad pretiravam. Tako da, če bom začel pretiravati, me upozorite z tem, da zaspite ali pa me več čudno pogledajte. To je pač upozorilo, kot minister za propagando Vene da Sam sem visite študent filozofije, na drugi strani sem pa tudi aktivist. tak da, kje bi sam sebe v včasih ne vem, včasih bi bolj razmišljal, pisal knjige, včasih sem tudi na ulici. ne meč grednih kock, ali pa zažigam stvari, sem bil pozdravenka ker so jih metali. Torej, sam sebe razumem deloma kot filozofa, deloma kot aktivista in na tej liniji se pač premikam sem, sem in tja. Hvala. Torej, to je parlament, ta slavna slika, tu imamo policaja, zada je popolnoma razbit. Ne? To je ena slika, ki se je bila v vseh medijih. So tudi boljše slike, ki ste ga vredno videli. Jaz, na primer, ko sem da za večerog sedmih tici dan prišel od parlament, se skupinice skupinic enih petih Kanačanov, ki so tam sedeli, zgredajo v parlament, se razbitu in gledajo, kaj se je zdaj to zgodilo, kaj se je to revolucija dogaja, kaj se je to Grčija zgodila. In ko sem jim pač razkušal razložiti, kaj se je zgodilo, kar jim tudi vam zdaj poskušal razložiti. To je podobo protesto, kot je poznalno. Tukaj vidimo v bistvu prva stvar, ki jo je opazila, le sliki je zelo zanimiva. Jaz ne vidim, kaj dosti študentov. <laughs> Te demonstracije v bistvu, pravijo, da so bile študentske, ampak, kot se razumem, je tam bilo okrog 70% dijakov, pa bolj malo študentov. To je prvi mit, ki ga je treba se sudi pravzaprav. Večinoma so bili to v bistvu študenti, ki jih je ta študentska organizacija pripeljala je teraz v avtobusi in so prišli tja protestirati. Izjave ste verjetno slišali v medijih zakaj protestirajo, oziroma kakvi se njihove zadeve. Par transparentov boste videli skozi, eni tam zaradi piva, eni so tam, ker imajo prosti dan, eni so tam, ker hočejo malce. Kakorkoli artikulacija je bila bolj slaba, ampak to je bila tista podoba, ki so mediji poskušali predstaviti. Torej, zakaj smo tu? Zaradi alkohola, klipu uha, ker imamo prost dan, eni imajo vse smisel za humor, to, to je dobro. ali Ja, je, dejansko, to, je, to je res. Ne, ne, ne, to, to je res. Mislim, to je slika dejansko. Pojasnijo samo to s njelo, okay. Saj točno to. Saj točno to. Samo ironija. A, to je dobro, da še ima neko samo ironijo, se mi zdi drugo, ne. To je zabavno delo. Zdaj ja, ja, no, <susur> je drugi naziv. Ja, verjetno. No, tu pa zdaj dostaje stvar zanimiva, ne. Ko se je samo to metanik gredi kot začelo, se pravi, ko se je začelo stranje po domačje rečeno, ne? je prvna misla, je bila v mediji, ki se je po kaj hitro ministerozno izginila, da ne bi ni govoril, da so začeli te demonstracije anarhisti, iz roga in točno po imensko neonacist in anarchist model ki pa tisti, ki je to organiziral. Ne vem, kako so te pojme zamešali, dan se je zdelo pravzobavno, ne, so misli, dobro, pač žurnalke serije, no, ne tega resno. je pa druga taka novica, pa tretja taka novica, ne, star ni več dela smešla, ne. Posled je, je slovenska tiskovna agencija pozela to novico, pore je stvar postala selo čudna, ne. Pore smo pač kvicali na je šel, vprašali, kaj je to, pore se dela zginila. V tem pač ni bil govor. No, dobro pač. Karkoli se zgodi, se zgodi, zanimivo je pač, kak se v tej mediji in informacije prihvajo v take in drugačne, nego ne preverja viro. Jaz mislim, da je to slabo novinarstvo, ampak o tem bomo še pri, eh, naprej gomoril. Prej. Torej, kdo so krivi pirati? pirati fronta pri Kercu. To torej, je zdaj zelo slavna, nazadnje so jo na fronta pri Kercu. Nem prošla, zakaj je to, ker so Andrej Kurnika odložili, da je s organiziral demonstracije in da je bilo vse prenačrtovano. Torej, to je zelo zanimiva zadeva, ker naprimer, ob tem času, ko binaj, Ta fronta prekercev, ki je zdaj kriva, za vse metale, ti demonstracija, vsi vmiro sedeli v, v rogu in je ti riček. Tega ne vem, mogoče se lahko na tveh mestih naenkrat, tudi ne vem, imam bar si kaj. Da to tudi postaje dokazi, videi da, jaz ne vem tako širi te informacije, mislim, da se zelo slabo reklamo dela, ker poskušajo dokazati nekaj, kar je ne mogoče, ampak dobro, gremo dalje. Zdaj, kaj smo, je prekernost, ta neka čudna beseda, kateri... Mlado ne ve. Prvno je naslovno prekarnost, nezanesljivost, negotovost. Prekarnost je eksponentno večja ni števila netipičnih zaposlitev. pomeni, da vsak dan znova se spraševati, ali boš naslednji dan obdržal službo. To je vsi vemo, kaj je to. Mlado ne med nami je starejši, ali se bojijo, da bi obdržali službo, ne vejo, če bo še imelo, mladi ne vejo, kje bodo dobili. Čeprav je to čudna beseda, si vemo, kaj pomeni. In ena izmed zahtev pač te promptne prekerce je vlada dejarsko, da poskušamo zagotoviti zaposlitve za poslitve, za tiste, ki delajo štipendije, za študente, ki naj didirajo, zahtevali pa so tudi garantiran temer in dohodek, se pravi UTD, kar tudi za To počnemo. To je bilo prvič, da je neka skupina dansko zahtevala, na demonstracijah. Čeprav je ta podvuda nekam zbledela v luči vsega nasilja, ki smo ga videli. Torej, to je bilo sporočilo. Malo delo, študentsko delo isto izdarja. Kaj so s tem misli? Te demonstracije so bile organizirane kot demonstracije proti zakonu o malem delu, ki bi naj študent onemogočal študij oziroma preko tega, da jim omojuje števil ur, ki ga lahko delajo, onemogočal študij. To je bila pač ideja, ki je šel, poskušal predstaviti. Pri teh demonstracijah se je očitno izkazalo, da študenti tega niso kupli, ker študentov ni bilo tam. Ne vem, boljše evidence kot to, da študenti sami niso šli in te demonstracije jaz ne morem najti. O to lahko pol debatiram in seveda dalje, če je temu res tako ampak meni se vidi kar dobra evidenca, ali zahteve, torej, zahteve, fronte prekajca, oziroma so bile štipendije za vse, garantiran dohodek za vse, restrukturacija, debirokratizacija štenske organizacij, stanovanje za vse, pravice do samoorganiziranega študija. To se zdaj zelo utopično, če hočemo imeti vse. Seveda te zadeve niso polno kategorične, da bi zahtevali jih po ker da vse to ne more biti. ampak so neke zahteve, ki se nam zdijo dosti bolj smiselne, kot te zahteve, ki jih je pač šel predstavo. Npr. garantiran dohodek bi omogočal delavcem, da bi lahko delali sedaj, ko vemo, da osnitelj ne bo, kar je to zaradi prehoda iz industrijske v poslednje iz družbo, kot je zelo dobro povedala Karolina Babič v svojem predavanju na Ptuju, ki jo lahko tudi debatiramo dalje. Stanovanja so zelo velik problem za vlade, pa ni problem v tem, da jih ni, ampak da obstajajo prazna stanovanja, ki se jih se je poskušala zelo drago prodati in sedaj so prazna, čeprav bi lahko mladi dobili ta stanovanja po ceno. Država bi lahko tukaj vstopila pa dansko poskrbela, da bi mladi imeli samo stanovanja, kar je prvi pogoj za ustvarjanje, ne vem, družine, študija, prihodnosti, česarkoli. Tako da, ne vem, meni se zdijo te zahteve smiselne, potem lahko tudi boljše dalje. Prej. Torej to sta bila dva odziva, ko smo šli skozi mesto. Tam en gospod je super, ena zadaj je popravi, kaj za etik, protestirajo. Tako malo smeš, umorni vlož, razapravlj sem jo zdajel na trini. Zdaj, začnimo z iz medij, ko se je to nasilje začelo, ne? ker je bilo, kdo je kriv. Prva izjava je bila, krivi so tisti tipi zmedjelkov in oni se to organizirali. Zdaj, kot sem prej pokazal, je to bilo bolj težko, ker jih dalsko ni bilo tam, ampak Tukaj vidimo, krivi so oni, povezali se skupaj z pomladki političnih strank in to nadzorovano na, načrtovali. Ena stvar, ki bi se tu malo stalo, mogoče tega noben ni načrtoval. Zgodilo se je enostavno to, da si imel tam 2000 ljudi na tistem trgu približno, v katerih je blande, ne vem, če peteram, četrtina pijanih človekovica, ni vedela, zakaj je tam. In potem je pač nekdo bo ideal, da bi vrgel kocko. za kdo je to bil, zakaj je vrgel, to sploh ni bistveno vprašanje. se sem začelo zreči. Ja, bila so jajca za začetek, pa tak je zadeva, ampak nekega dne do idejo, da zakaj bi sam z jajci, nekega dne se da fulj lepo spraviti v eni stavki, vse bile s Nekega dne do bo več to idejo, nekomu drugemu se je zdela super ideja, pa se je stvar odvila sama od sebe. Jaz ne bi zdaj rekel, ne vem točno taj, kaj gremo. Imamo... Jaz mislim, da vem, kako no. je gradbeni logik slab Ja, ena izmed dilema je bila dejasko, zakaj policija ni bolj zašitila parlamenta, so teorije zaroti, da so načrtovali vse to zadevo in se pustili, da ga razbije, ampak o tem bo govorili, pač, malo naprej mogoče. Jaz mislim, da je to pač bila ena spontana zadeva, ki se v psihologiji množič pač, zgodi. Tega noben ni mogla načrtovati. Ko pa se je enkrat zgodilo, si pa naenkrat imel ta vse tam, od neonacistov, do huliganov, do pomladkov političnih strank, do študentske organizacije, je kup zelo čudna mešanica ljudi ki jih jaz pač Ne vem, kako bi dal skupaj, pa če tomo nišlo za nek razlog, ker pa skupno akcijo zgodilo se je pač samo po sebi, Franko? me je ta zadnji stave. Vse, za se jim gre, pa je, da se dokoplja do denarja in nič drugega. Ja, porka, Madonna v tej družbi zakaj pa se gre, če za to? <laughs> Ja, tako tu zadnji stavek, to smo zadnje pač malo... Tu pa samo glansprega, no, no več Branko. <laughs> Kaj okay, se pravi. Grim, snajski, šuje, mrežanske zabljeni, djad iniciator in nasilja na protesti, ki zvrst politične levice. No dobro, če politična levica nosi slogane proti rebedražansko razumu, pol so bili oni. <laughs> priznam, če ne se mi pač vzdi raho osmešno. V lahko pol debatiramo, ne se to bolj kot ilustracija, smešno se z inovici, sem dobil. No, potem imamo to šodenski svet, ki je zdrožen in pač... Nekaj, Se je povedal temu in rekel, da to, kar počneš grozno, grozno, grozno. Treba je se je vse za pogajalsko mizo in treba je se spet pogajati. To je bila reakcija univerze, ki so se pač vsi zavrli nasilje. Nasilje je problematično, vse se je polsko koncentriralo okrog nasilja, ki je postavili klavnja poanta celotnega, celotnega shoda, ki je bilo bistvu neka milijona zadeva, če je gledano objektivno. Ali? Torej, tu sem do požare porto zelo zabavno. Vem, da pač v mene je Ni resno novinarstvo, pa ka ne smemo resno najmati, ampak ena je, če en tabloid govori o tem, kdo je skon kje spal. druga je, če pa nek tabloid po imensko obtoži ene ljudje, da so oni organizirali in da so medali kocke in celo vahokazarsko peganje. Torej so navajali vir. Vir, šte, ne, vir, ki ga niso navedi. Rek, da so naši vir, naš vir pravi, niso poimenovali, niso nikdar povedali, kdo je njihov vir. Tako še pogledajte ta članek, imate najdi, mnda in td. V pravi cel stavir tako, da daš sem kontestel, pogojnike daš pa je v in je vrezo. Meni se to ne zdi dobro novinarstvo, ampak dobro. kak si pač, kdo misli? Meni se je zdelo smešno, ker je zadeva tako do nekonsistentna, da se mi jo zdaj ne, nije ne zdi smiselno spravljač, ampak... Lahko potem tudi dalje. Potpornik neovnacistov in anarhistov. <laughs> <laughs> ja, to je ena zabava, imamo malo noč čekalnika, ki je postal territorij za vse neovnaciste in za vse anarhiste ob enem. Čeprav ni bilo tam je bolj, je tisnjeno, je. To je bolj rezultat tega, da so mestni študenti, ki očitno ne ločijo tega, da se kaj govorimo o čem. To je oni, to je oba e, ožala kaj Žare, je. Port, ja. Ja. ne on je sam vire na vajal mislo zato rekel to noben spet ne ve to ta ista informacija se pravi anarhisti in yeah. kako je že piše ne, ne, nev nacistov, ta ista informacija se pojavila že takrat v ja ja Se da, se bistu, pravi, da to je so, ista informacija ki je bil zdaj so časa, teoriere, pač to PR kega ne morem potrediti, tako je ne bo to pa je kaj pija pa ta je informacija zunaj za je šlo na slika na požar port. Ker imaš ne vem, dva tipa, komata ima parterja, partnerja, pa me je zraven sedih in potem je nekdo sklepal, da on za njiho vodja. Dobro, v redu. <laughs> Tudi spravče, če tako ne. O tem bomo še v debati dano. Ja, torej, mislim, da je to boljši sranje. Ne mislim sranje kot grda, atletica, ampak slo filozofsko mišljeno stranje. So odbori svezek, ki jim skupaj študenti prevede eno knjigo Herija Frankfurta on bullshit, o stranje. ker je sranje definiral, akt sranje definiral, Kot, sem um, malo se spomnim, kak je že bilo, greš zato, da tisti človek, ki izraža, ki laže, primer on, veda laža in zanika nekaj. Ta, ki je vseeno, kar govori. Vseeno boja, ali je res ali ni res. In to je vlansko, po mojem problem pri mediji. Nekaj, da bi nekdo, lahko je tudi da nekaj znavesti, laže ampak večinoma greš zato, da je novica in novica. In kot angličji pravijo, there is no bad news, every news is good news. Se pravi, kakšnakoli novica se predaja, je vrezo. Tako da po mojem gre bolj zato, nekaj, da eno novico ven, noben druge ne preveri in potem dobimo take smešne nealancistične, arhistične, komunistične vodije vsega sveta, ok. Včera je malo, mislim, za predavanje, kako je smetno? Ravno poločito? Možno, ne, tako no, da. Zadnja, no, zadnja, no, zadnja, ki mi je zelo pač, zabavno postalo, da Andrej Kurnik tale, je bil v zranju demonstracije naenkrat, da eh, pogledamo, da kon je črtoval te demonstracije in se je povezal z grevičarskimi strankami In potem je dal njih nekaj, ni nekaj njih pot, ki pomagajo organizaciji in imel govor za agresivno retoriko. Se pravi, kaj nam ta zadeva pogleda, če tukaj je? malo? <kuh> ha, ne samo on, tukaj imamo celo uh, anarchišca za sale Andreja Kurnika. Potem imamo praktično vse njihove javne aktivnosti s svojimi sedelujicimi. na te duje upornadi študente novači za svoj proh ali druge strane levičarske skupine. Nime jasno, kak so te levičarske skupine, ki jih vodi Andrej Kurnik, je hkrati na dveh mestih na enkrat. Nasle parole proti emigracijam sporazumu Metal Galerite Kotske pa se pomladile za 10 let, da se kot jaki. Dobro, če to gre, poič tudi pravo. <laughs> Okej. Okay. Prosim, ves čas poslušajte. Ja, ja, verjetno, misim. je Ne, ne, to je danesko Siole naredno in intervju z kurnikom in polek citiral. Pardon, ja pa precej se običajem Siole naredno in intervju z kurnikom, ker on odgovarja na te obtožbe. Take to je požar report, ko so pa drugi mediji povzeli, pač po požar Zdaj, okay, pa požar reporto. Zakaj pa požar to informacije, to pa ne vem, ne? To moram prizmat. Ampak lahko pa pogledam, če koga zanima, mislim. Kako si ga tu dobro pisal? Uh, Novaje Ja, ja, bom pogledal. Sliš, kje bom? Tukaj, okay. tukaj ga je. Ja, bom, bom pa preveril, pa ti lahko vemo, kako se dobil, okay. Ja, jem dalje. Torej, je dal <laughs> en kratki video za enega filma The Network, če ga kdo vrdaži gledal, ki bi pač opisal Kaj marsik, kdo verjetno tudi čuti, pa kaj so čutli? Ti ljudje, ki so metali kocke. Mislim, uh, so jo, I'm made as hell. Sviste ga zdore. Kaj te tu? Vida, enkaj štiri. Zdaj, s temo tudi, ja. Tukaj tuk sem večki podar, mislite, ko bom te lahko brali, če ne bo zbog dober. To je pa moja zelo dobra ilustracija, zadeve. We go. Yesterday, for further consultations with the government, he returned to the Vienna. This is Ed Fleischer in Vienna. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-built radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest, I don't want you to riot, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crying in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs.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 Sit up, up, go to your windows, open them, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore. Things have got to change, oh, friends. You've got to be mad. You've got to I'm not gonna take this anymore. Then we'll figure out what to do about the depression and the inflation and the crisis. But first, get up out of your chairs, open the window, stick your head out and yell, and say, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore. Who are you talking to about? Are they yelling at Atlanta? Are they yelling at Atlanta, Chad? But fellas, you've got to get mad! You got say, I am as mad as hell, and I'm not going to take this anymore! They're yelling in Baton Rouge. Get up, get up, get up out of your... Oh, bitch! We struck the mother of old. Stick your head out of the window, stick your head out and keep yelling, and yell, I'm as mad as hell, I'm not going to take this anymore! Just get up from your chairs right now. Oh, go to the window. Yes, Open it and stick your head out and yell and keep yelling. Hey. Mislim, da je ta video kršito zgovoren, kaj je moj tez, pa zapravo, za zakaj gre. Tu še govorimo samo o pijanih, tijakih, ki ne vejo, zakaj so tam, sem so lahko jezni. Zavedajo se, da je njihova starša služba, da same za da službo, da sami za študij, ki morda ne pride, da ne vejo, kdaj bo naslednja plača, da bojo lahko preživeli. sem so lahko jezni. Mislim, dejansko obstaja po moje neka jeza zdaj. Kdo bi artikuliral? Če najdeš načina, na kakšen način bi to jaz artikuliral, Kak bi se izrazil, kaj bi poskušal nekaj narediti, kaj nadiš? Če znaš zgraditi kocko, pa je zabriš vse ni važno zakaj. Tega po mojem vprašanju, ki se ga moramo vprašati, dejansko ne, kdo je prvi prijel kocko, ne, kdo je organiziral to zadevo. Zakaj živimo v družbi, v katerem se to dogaja, da ljudje mečejo v parlament. Te lahko rečemo, dobro, to je bilo par pijanih ljudi, ki se pač so pač naredili. Ampak vseeno, če si lahko to zgodilo pred petimi, desetimi leti, smo že imeli proteste študentske, smo imeli že druge, pa tako, da če nikoli ni prišlo, zakaj je prišlo tako dalje. To je bistveno vprašanje. To vam pusti, da snaj malo premislite in nadaljujem. Torej, no, to ni važno da sem dalje v zabavljeni stori. Torej, jaz bi pač gospodu požaru lahko me toži, jaz mu dam diplom iz boljšitek, da jaz kot toliko nekladem, toliko slabega novina, še to še nisem videl. Pri tem, da so v meni mediji, obstaja neka meja. Eno je, da se govoriš, kad deler pač gospodje zvezniki, drugo je pa, pardon, poimensko obtožuješ ljudi, pa nekomu denesko vniciš ugled samo zato, ker se ti pač zdi, da je mogoče nekdo nekaj nekje rekel. Ampak dobro, Če ti ja, lahko pošnem se Kaj? bi To bi zlo razbral. Ok, okay. zdaj, pardon. Še en film, če bi pokazal, ki bo v ilustriral, bistvu, zakaj mediji delujejo tako: zelo deluje. ta film, ki se glede, Network, ga zdaj gledi na Network, ki je zelo toplo priporočam, ker bi v bistvu govoril o našem svetu. Posem je bil 6, 76, meni se zdi, ko da je bil za danes. Tako še en kratki video, upam, da se dolgo časim, ampak mislim, da je zelo dober. Tako da še bom tega predvajal. Ja, film. Poseri film. Samo 10, 12, 15. Tako vem, da je malo ampak ga moram tudi ker on dosti boljše, bolj kot bi jaz lahko. meddled with the primal forces of nature, Mr. Veal, and I won't have it! Is that clear? You <inaudible> think you may stop a business deal? That is not the case. The Arabs have taken billions of dollars out of this country and now they must put it back! It is air and flow, tidal gravity. It is ecological balance. You are an old Man who thinks in terms of nations and peoples. There are nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and demane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars dollars electro dollars multi dollars ra marks rings rules bounds and checks it is the international system of currency which determines the totality of life on this planet that is the natural order of things today that is the atomic and sub-atomic and galactic structure of things today. And you have meddled with the primal forces of nature. And you will atone. Am I getting through to you, just a few? You get up on Your little 21-inch screen and how about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union carbide and Exxon. Those are the nations of the world. What do you think the Russians talk about in their Councils of State, Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, bin max solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Peele. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable by-laws of business. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. And our children will live, Mr. Beale, to see that perfect, Which there's no war or famine, oppression or brutality. One vast and ecumenical holy company, for whom all men will work to serve a common profit, in which all men will hold a share of stock. All necessities provide in the face of God with each fellas. That sort of thing is not likely to happen again, because at the bottom of all our terrifying souls. We know that democracy is a dying giant, a sick, sick, dying, decaying political concept riding in its final pain. I don't mean that the United States is finished as a world power. The United States is the richest, the most powerful, the most advanced I'm country in the now. Well, really like a, other country. And I don't mean the communists are going to take over the world because the communists are dead than we are. What is finished is is the idea that this great country is dedicated to the freedom and flourishing of every individual in it. It's the individual that's finished. It's the single, solitary human being that's finished. It's every single one of you out there that's finished. Because this is no longer a nation of independent individuals. It's a nation of some 200-odd million transistorized, deodorized, whiter-than-white steel-belted bodies, totally unnecessary as human beings, and as replaceable as piston rots. Come to say, is dehumanization such a bad word? is it's good or bad, that's what is so. The whole world is becoming humanoid, creatures that look human but aren't. The whole world, not just us, we're just the most advanced country, so we're getting there first. The whole world's people are becoming mass-produced, programmed, numbered, insensate. It was a perfectly admissible argument that Howard Beale advanced in the days that followed. It was, however, also a very depressing one. Nobody particularly cared to hear his life was utterly valueless. No. By the end of the first week in June, the Howard Beal show had dropped one point in the ratings and its trend of shares dipped under 48 for the first time since last November. Zato je bil zelo zgovoren, ampak malo se vidim, vedno pravi, vse je vse okej. Okay, Glej, solnce sje, lep dan je, vse je fajn, nič ne bo narobe. Tukaj se ne spije parlament, bo pa nekaj, ste narobe. Vse pravi, imamo malo, malo smisla za humor, da se malo smejemo, še kaj drugega ne moremo, ampak se pravi pa v takem videu, ki sem ga vidi ravno. Ampak, je, kar je samo naprej? A, naprej Nekoliko stišmo, odnazaj banj če ti To so Ne, ne, se, ne bi <laughs> še, ta <laughs> <Mislim pa> da se pač nekde bolj zaprekavljati. Tako Mislim da. ta rekao? Že Da, Zdaj, zelo lahko prašemo, je bilo govorjeno teh ljudi, ki ljudi. Vprašamo, kje smo dani, to smo dale lame, oni so tudi v resnici radi. Pa smo ameriški psiho, če poznate ta film, pa knjiga. malo smeta. Ameriški psiho je popoln sociopat, ki pač malo vtip za svojim zamrzovalnikom, pa jih seka na kose. Ampak drugače pa zelo uspešen, poslovnež zelo prijazno, zelo malo kolega, zelo pomemben, ali pa smo dale lama, ki ima vse radke, ki jih opet in tukaj. Ne. Tega, to je v bistveno vprašanje, kje smo, ali se premikamo bolj na levo ali bolj na desno. Ne vem, to je eno vprašanje, tudi vam lahko zmanj obmisliti, kakar Torej, kdo pa so ti moja teza zdaj, ki je zelo drzna, ker nisem sociolog, pa nisem antropolog, pa niti ne poznam mladih, ampak vseeno bom govoril o tem. Kdo so ti ljudje? Okay. <laughs> Ski pa Ampak kromo z enega sociologa, pa imamo tukaj očitle, ki bomo povedli je dejansko kaj na tej moji ideji, ne? Če bi malo kaj se nekaj govoril, da vidim. Mala sami, da nije, bo je dobro. Torej, sociologi pravijo te generacije, generacije epsilon. Mislim, od srevojenih, ki so leti od 80 pa do 95 ne nekaj takega, ta letnik nekaj takega, ampak te generacije imamo, ne vem, x, od 80 pa do zdaj do naprej pa je, da določajo Torej, kdo so ta generacija? Najprej pač, kaj so sami oseri Generacija je Y oziroma Y, kaj se kot za prevaja? Se pravi, nimajo smisla žele, ne vejo kaj bi, ne vejo za kaj, kaj so tukaj. Se pravi, eni smo predpadni, ko te generacije pravi. Odrašali smo začunalniki, videoigremi, mobiteli, digitalnimi fotoaparati, MP3 predvajalniki in seveda internetom. Tehnološko sveščeni in pismeni se na razvojne novosti lahko hitro prilagodimo. Ker smo navajeni multiteskinga, se pravi da pet svar in nekaj dela, ja zdaj prevajam, se pogovarjam po telefonu, pa popišem en tekst, pa ne, še kaj takega. Uh, torej upravljanje več opravilih krati. In gledanje TV-e v -ja zadnjih, od tih več ni bok, to je sprememba bili igra od televizije, danes je to internet, televizija, več nime tega pliva kot včasih poslušanje glasbe, surfanje po spletu in pogovarjanje s prijatelji preko IM programov najenkrat nekaj čisto normalnega. Se pravi, početi več stvari naenkrat je multiteskega nekaj zelo zanimivega. Ena stvar, bil sem pred kratkim na eni konferenci, neizoma je bila konferenca o naprednih tehnologijah, konvergenčnih tehnologijah in etike v teh tehnologijah. In tam je bilo vprašanje, se pravi, kje je mesto etike v tehnologiji, ampak čisto si studenti, ki so bili tam, so trdili da lahko delajo multitesk in so rekli, pet stvari naenkrat in da dela zelo uspešno in da je to zelo fajno. So pa na Stanfordu mislim izvedli ena analizo, o kermariziskavo, kjer so poskušali ugotoviti, koliko je dansko učinkovito ta multitasking. Ta raziskava je pokazala, da celoti najpametnejših študentov, ali vidi Stanford, Princeton, MIT, Učičen. pardon, sve, MIT in zden najboljših univerz v Ameriki, so, oni so da da znajo, da so najboljši, potem so jih testirali in so ugotovili, da popolnoma zanic se naradia. Nič ne znajo dobro razumete multitasking dejansko ne deluje. Vsi govorijo Uči. o multitaskingu, ampak ta raziskava pravi, seveda je bila samo ena mora jih še več narediti, ampak oni so pokazali, da to ne deluje. Se pravi, osnovni koncept, na katerjem danes temeli trg dela, treba je ob enem maile gledati, posurfati, se pogovarjati po telefonu, ne vem še kaj. Vse, ta zadeva ne more delovati, ker naši požganji niso strukturirani. Tak. Jaz sem tolmačen med drugim in pretolmačen je problem, ker moraš ob enem poslušati, prevajati pa še govoriti. to je zelo težko se navaditi, ker rabiš, najem, to je dosti vaj, da ti prije to v glavo. Amorite, jaz mi pravi, da lahko peser in trikrat pa. Nisem posebil najboljši, ampak vse je zelo težko. Tega ne vem, kako bi lahko stvar delovala. In dalje, se pravi, tu sem pa pogledal eno, ko smo že k novinarstvu, pa člen, kaj je bilo tukaj, Aha, revija moje delo, ker so opisali to generacijo, kak so opisali za vidika delodajalca. Se pravi, to so individualistični hitro, bilagodljivi novimi, okoliščina, poznavanje in spremene novih tehnologij, ne priznavanje avtoritet, tako sobalno, izrednita želje, svobodi, velika radovednost, velike zahteve do sebe in drugi. To se tako lepo bere, to so tako čudovito, mislim, ti so super ljudek, ne moremo bo tako tako ne, to ne more biti isti, nekak se mi nekaj ni vredno, ne, tako, da, gremo dalje. To pozevam spet, da bom bil navedel v dnevniku, <laughs> ga spet nimam, kar je, imajo je velika napaka. V dnevniku, prav en, so si Loki, pač, govorijo o novih subkulturah, ne spomnim se imena točno in on je pač razdelil da trenutno se te tri subkulture pojavljajo. zdaj imaš emote, ti niso, veš, tako popularni, bili so, ne pet let nazaj, če prav obstajajo, emote se ti, samo mor naredil, pa režim se, pa vse je grozbo, ampak ti, več niso popularni, to zventaj je že al. Potem imaš indie kids pozeriti. Ko znajte indie rock glasbo, za Amerijo v Angliji se je začela, tu imate te skupine Arctic Monkeys, ne vem, še ni par takih, se pravi tak, ne vem, poješ ni čisti hard rock, bolj na easy rock, jaz zbavaš vse, fine maš, vse, kaj sajš glavno. Potem imaš pa zadnjo generacijo, ki je pa najbolj zanjiva, ki jo pa sim se pravi v troti sene v Poimenujete vse celoke in pravijo, da dejansko ne iščejo nobenih konfliktov, ne z družbo, ne za starši, nimajo nobenih dolgoročnih načrtov. Njihov edini imperativ je uživanje tukaj in zdaj, in nimajo globokih odnosov drug z drugim. Vsi njihovi odnosi, tako s prijatelji, kot z drugimi, so površni, se pravi, na Facebooku imam 300 kolegov, nimam pa pri nobenega prijatelja, s katerim bi lahko šel na pijačo In tako dalje. Se pravi, njihove lasnosti, ki so v enem prejšnjem slajdu, so bile tako dolgo karakterizirane, mi so se tu v drugi ruži pokazane. Tako da, ko so pri subkulturah, ne, to je zdaj zelo tvegam, verjetno bludi vam, ampak vseeno. Ponovadi je bilo tako, ko so poskušali marketingeri subkulture poiskati, ne, poskušali prezgodaj, kaj je cool, kaj je tisto, kar jih lahko prodamo. Ne. So ne pravi iskali neko kulturo, trenutno je metal kultura, full mainstream postala. Če še niste opazili, je zdaj naenkrat iz alternative postala full mainstream. Ne. Se pravi, iskali so neko kulturo in poskušali pač prodajati, zadeve NTW je enostavno. Jaz bi trodil, da ta Sin Kids v naslednja stvar, da je dejansko ustvarna kulturo, da je lahko prodajajo zadeve. Ne, da so jo našli. Pa je potem prodajali zadeve namenoma. Če pa gledati MTV. Naprimer, Felski ima en MTV. Zdaj imaš njih pet MTV-ov, imam jaz doma. Naprimer. Potem imaš Balkan po MTV. Potem ima vsaka država svoj MTV, ki je po prilagojen za deločeno publiko. To je ena taka zanimiva stvar. In najkrat vsi, na štukaj je bila ena zadeva, kaj že je bila nekaj elektronska zadeva in MTV je bil sponsor. Kaj? Ja, ja, MTV je bil zdravljen. Potem na Grado Burbreg, ko nekaj se je tudi MTV zdravljen. Valkana Beach, vse pa so ti MTV. MTV je jednog bilo tukaj spork, v zadnjih desetih letih. To smo gledali jaz kot pasteljik, si gledal satelitsko in si spod bil pojim... ...pretiraviš. ...pretiraviš, ok. Mneho, tukaj pala, da si me obozoril. ...moj idej je je Okay, ja, so jaz ne pravil da je to slabo, jaz sem pač naštevim, kak je ta kultura, da, nam hitro, okay, da so... je nam zelo hitra, to smo to povedati, bom to Jaz Jaz nisem rekel, da je to slabo, ne bi kdo mislil, da zdaj skritiziram, jaz sem samo pač povedal, kak se skrblinja zadeva. Kaj, ja. ja kot kad so cool, ne bo kdo mislil, da Naj biti zaradi poprvo pač vprašal, če se skuprduje profesori ali pa nas pocicijologi strinja z mano, ali sem jaz to malo zašel. Adam, kak je se tvoje izkušnje v srednji šoli v krušah, ali pa videl? Pa... <gled> Kaj če, če so ti dijaki, da jaz kot, taj, kot jih jaz opisujem, ali sem jaz to malo neko fantaznostjo stvaro v glavi? Ok, malo vrti Ok, dobro, sprejene. sem da se Okay. Um, saj, saj. Ne, saj, saj. to še mlajša generacija Vsaj to bo moj naslednji slajd, mislim, <laughs> zdaj k malo pride, da je bila zdaj en ekstrem, da gremem drugega. Ja, ja, ok, hvala. Ja, pardon, hvala. pa. Sobravnje ja. to paše. Ja. Čekam, ali da se to bomo zajrano povedalo. Jesem ker se pravi, vedno marsik družbi, dva tipa ljudi, enim ko jim uspe, so bogati, enim ko jim ne uspe, zdaj se ne pravi, da jim ni uspelo, so sem že dobro na internetu do in so z doma zadeve. Eni ljudje pač jim uspejo, so bogati, nosejo Armani, se vozijo Mercedesih, jim ne more, ker kapitalizem imaš zmagovalce, pa poražencev dvom, dvoma, v bistvu so, pa mojdi, mislim, ko v smesu, pač jezni. Mislim, tako je drugačnih razlogov sve o Jezu kažejo. Moja teza je, da ti pred parlamentom so tisti, ki so izviseli, ki jim nekakim ni uspelo, ki se ne vem točno, zakaj kaj nekaj osebna motivacija, ampak očetno se nekak niso mogli soočiti, ali pa sem imeli kakre druge razloge. Temu bom tudi vas sprašal, koliko vredno je vredno, ali bil tam ali smo svojo idejo. To je bila moja ideja. Mateja, tajem začer v 2017 bo zazemil kolumno, kjer V tudi ravno nasprotno, ti, ki so bili pred parlamentom, so bili tam, oziroma so to počeli ravno z od tega, kde jaz smo se to materialistično realnosti našega sveta, se pravi, da so bili tam ljudje ki imajo vsega preveč in iz tega pojma. Zanimivo, ja? Nisi prav? Nisem prav, ne? ne, bom pa si pogledal. Pelo zanimivo, ja. No, pa no, jaz smo no, se mi pristrinjal, jaz mislim, da ni bil je, ta, je, ta Mis jaz sem se pogovarjal z nekom, ki bi trdil, da je bil tam, to je bila njegov, njegov odgovor. Ne. Mislim, on je rekel, da je zato, to, co Zdaj ne vem, če je res bil to on ali govoril. Če da je kako te radim, meni se zdi, da bi kateri od teh bil lačen, ali pa da bi od teh kakšno ne vem, se pravi, da, sem da ideja, da bi moral dobiti v Romankanju. Zakaj Zdaj, kako veze On je prej govoril o tem, čem da so to ljudje, ki doma imajo o Uh, ja, zanimivo, mogoče se... Samo ne so prekerni, nimažo nekaj o taniče. Ja, no, to je to gotovo, ampak ne živijo pomankanjev, ja. ne? Ko sem rekel pomankanjev, ni smisla za obsehodne pomankanje, več. Po eni strani imajo vsega dobro materialnih, dobro in po drugi strani počustveno, emocionalno, šim zavise smisla, ne da so zgubili, da nimajo kaj za jest, pa, da, ampak smisel iščejo. Tlak imaš ti en kup denarja, pa vse, pa vse nimaš smisla. Tega, v tem smislu to mislim. Kaj je smisla se pol poražnici? Nima jo smisla, logiko. Nima smisla življenju, ga? Okay. Ja, kot tak, kaj jaz se prikušajo veliko cel tvoj tezor. Kaj reči? Meni se dila, vse se deli skupo za skupo. Samo samo Hvala, ker si mi bolj še poveda teza kot jaz. Drugače pa skl no, sklicujem se pa na to knj knjigo Umberto Galiberti, grozljivi gostni, helizem in mladi, kjer on pač se to teza, da je to po ni smisla, bistveni problem. Potrebno ima tudi potem, da v debati rečemo, pa razložim, naj pa šel v to zdaj. Ja, to je pa drugi, zdaj je, je po Grči, ja. ker pač, da še malo dalje zadeva. Torej, pred nekaj ponov Monty če poznate. Torej, vsi govorimo o generaciji v Vsi govorimo o kaj oni mislijo. Kaj, bi pa njih vprašal, kaj si mislijo? Da jaz sem pač uporabil tih kolegar, ki bi najla bila tih, ki ni tukaj, zakaj ni tukaj, krega ne bo. Ona je dejansko če je predstavila nek vrh inteligenca to je zdaj pač kompliment, ampak dejansko če je kdo, je ona tista, ki je vrh predstavila tih generacije. Takaj, jaz ni je uporablj v zadnjih vdaji iz za obvinjih kjer je pač napisala en tekst z naslovom Kaj Morano v delu človek v sodobne globalizacije, kjer je imela zelo zanimivo idejo. Gremo dalje. Zdajansko govoriš o vrhu ksvetovne kličence, tako kot veš Aljaš. Ja, mimo mi imamo glede, Aljaš Ilenko je en tudi student z prve gimnazije, kjer je z, ki je zdaj ki je dobil olimpijsko zvrto v Grči, v, te tekmovanju, v filozofskem tek, tekmovanju, nekaj takšnega je bilo, ne? V Grči... Olimpiada. Taka Slovenci smo boljši od Grkov v filozofiji, ki še ne mnogo metova tako še, ki najboljši, najboljši na svetu na sveta, smo. To ti hočem reči, da smo v filozofiji na svetu. Se pravi, pick <sukaj> of the world. Vse je bilo še, da je da bo... je bilo. Ja, ja, To je jezd, ne? <sukaj> <sukaj> no, Dobre. Zdaj pa, to pa pravi tinka da ne, ne bodi te te za meni pripisovali. Ki pa vam pač pravi, da imeno Alkance pravi filozofijo v svojih delih, bla, bla, bla, postavil tezo, da je v bistvu Hmm, dokazuje, da lahko človek v bistvu resniči samo kot del človeštva, za kar je potrebna meščanska družba, ki se ravna po splošnem pravu. To je najzahtevnejši od vseh možnih ciljev in kancer je celo zapisal, da bi se iz njegovo resničitvijo človeštvo postvaljajo pred morebitnimi civilizac civilizacijami drugih planeta. Se pravi, če Kanta prav razumemo, ni je verjal, to meščanska družba malo še dajmo izboljšati in vse v redu, imamo aristokracijo. Imamo inteligentne ljudi, imamo najboljše šole, imamo umetnost, vse je super, so eni mali problemi, ampak vse je vredno. Ne? In kaj bo je govora temu? Marx, seveda, kot Timerman nadaljuje, da žal Kantovo zaupanje v ni bilo upravičeno. Na mesto njegovih kategoričnih imperativov je preludoval s koli in bogatimi drevnima, ki je najbolj zaposloval Karlo Marxa. Marx Karl Marxu vsi dosti več veste kot jaz, tega ne bi ga razlagal, ampak dan dan se mi zdi, da je bolj kot Kant, bolj Marx aktualen. V Grčiji ne vem še, kaj o Kantu govorijo. Mogoče je v platnem Aristotelu, morda je bila boljša Morda pa mogli da bi, ampak trenutno Marx raši v Evropi, ne Kant, zagotovo. To upanje, ideja, kot jaz razumem, ta ideja komunizma da, da mu inteligentno inteligentno izobraženo drugo, v kateri bomo prej si napredovali in te napetosti se družbi družbe bojo zgingle, oziroma se sve umilile, dan si ne kaže najbolje. Jaz bi rad videl, da bi uspela, ampak dan danes zgleda da ima Mark svojim razrednim bojem trenutno bolj pravo. Ampak to je spet ilustracija, nekaj stroga znanstvena teza. Dalje. Ja, tu pa Ja, bolj še ena, ko pravi, vprašamo, mogoče radeče košče ali pa indijance. Ne? Tam si govorijo o trajnostnem razvoju. Trajnost razvoj je najnovejša zadeva, ki je treba ful To je najnovejši koncept, ki se zdaj govori o prejemu univerzah. Indijanci so načrtovali teansko svojo prihodnost za sedem generacij naprej. Se pravi pred... Nekateri indijanci. Nekateri indijanci. Nekateri. V Severno-ameriški. Severno-ameriški indijanci. Zdaj gotovo, no. Se pravi... Zveš, kaj meni vsak uplej nema slovo. Severno-ameriški. Torej, želim povedati, da ideja travnostnega razvoja, ki se tenutno prodaja kot nekaj najnovejšega, je v bistvu zelo, zelo stara. Celo, no, še več ilustracij, ampak za o tem. Vse te ideje, ki jih imamo danes kot ne vem kako nove, ki so sedaj prišle ven in jih prodavljene svakotetek, je v bistvu že zelo, zelo stare. Ni tako, da smo zajimi nekaj hud dobrega odkrili, pa je ta sistem najboljši in moramo nekaj popraviti. Danesko je ta sistem, če gledamo zgodovinsko, en odmik od skodovine. Travnostni razvoj je skozi celo zgodovino obstaja. Še moj dedek, ki je imel kojitijo, je dejansko, ko so za, sve za tri generacije in za sedem razmišljali naprej. Tega, ta ideja ni na novo prišla, ampak je zmeraj bila tukaj, pa smo jo pozabili za nekaj časa. Okay. Ja, pa na mesto, da se še sami še dialoge, vpraša, jake, vprašamo ekonomista, to je pač en intervju, ki še ni bil objavljen, ki bil objavljen v naslednji katedri, je z uh, profesorom Matjažem Ulem in sem ga pač vprašal, kak je z neoliberalnim tipom kapitalizma, ali še ima prihodnost in njegov odgovor je bil. Mrdre je, konec je. Koli sem vršel zakaj bolj sem imela debata, ampak to bote videli, naslednja? Torej, zdaj se povedal, kaj je naroge, kaj je problem. Vse si vemo, kaj je problem, približno, vsem se sanja, v čem je problem, v čem je problem danes. Kaj je največji problem trenutnega časa, da nam jaz vam podolagam vljsta? Ni demokracije. Ej. Še kaj? Sva. Demokracija je problem. <laughs> kaj ti misliš, kaj je največji problem denutnega časa? Ja. Kaj se tebi zdi in ful problem? <laughs> to je zanimivo, še je konkretna ideja. Več problem več ljudi. Ne ostane še vzgoje, če še bilo, svojenska klintalca, svojenska. Moj problem je, da že ja celo leto. Torej, imamo en kup problema, ampak kot se je skazalo na družbenem in drugoslovju, uh, ker so cel uh, par prodavali o krizi, govorili študenti, noče pa ne študenti, noben več noče nič slišati o krizi. Nehajte mi z tem, ker teče. Nočem slišati, da je slabše, da bo grozno in da bo še slabše. Tem nišče noče nič slišati. Hoče razvideti rešitve, kaj bi vlagala rešitev. Ultimativne rešitve, tudi jaz nimam. Ampak imam pa nekaj idej, kaj bi mogoče lahko šlo. Univerzalni temelj dohodek je ena ideja, ki je po moje zelo dobra, ki lahko branko po predstavi nadalje. Potem imamo če so časovne banke, ki je Robi ravno predzvijo, pa je bo predstavo, potem nas mu poveda, da je bo predstavo. Zakaj banke piše zaliko? Ne vem, ker je tako fajn. Potem misli nekaj novega, <gled> ja, pa jaz lektorja. Ne, tako nekaj novega, ampak kot nekaj kar že obstaja. Odgovornost podjetja, nekaj kar Matjaž mole o tem govori. Se pravi obstajajo neke ideje, kak nekaj stvari zboljšati, v katerih lahko poti zemati, ko Ja, ja, se pravi, po mojo ni ene boljke rešitve, so samo stvari, ki lahko probamo. Nič ne garantira, da bo UTD rešil probleme, da bo časovno manjka vse rešila. So pa ene partikularene zadeve, ki se jih da, mogoče s tem izboljšati, nari? Ja, Tu sem naprimer v formule, je se ga vprašal, kaj mislijo UTD-ju. Pa je rekel, da se mu zdi dobre ideje, ampak da ni dovolj, da rabijo še druge stvari zraven poleg tega. Zdaj ne bom tega pripiral, lahko potem on to dodao še univerzalno vasničko, vasničko delnič, da bi de, da bi bili vsi vasniki, podjetjev, katerih delamo. Pa paš... Ja. Pa so ga dobili po sanih zniki. Da bi pač vsak delak danesko bil, ena, pa pa pristeti vasniki, dej pa še nekaj, In tukaj tem dalje. Omenja pač par možnih rešitev. Ja, zdaj pa samo malo kje mladina zadnja. Pa, tudi prezadnja. pardon, ja, je nove šla. V mladini se pečak, on je bil psiholog, kot jaz ne razumem, je, je psiholog. Kaj pa je z malopisem? E, ja, pač se sprašuje, če smo že presegli tisto točko, s katero ni vrnite, se pravi ekološko mišljeno. Smo že to, ko naš planet, da se ga res ne da rešiti. In pol, razdeli pač v tri skupine ljudi. Eni so fatalisti, ki pravijo, konec je, toliko smo že nišli narava, da nič je sploh več ne da, nima smisla, postimo se skupaj, brez veze, tudi če bi dobili tehnologijo, ne more pomagati, tudi če bi nehali, trošiti, ne more pomagati, konec je, to je ena opcija. Druga opcija so tehnološki optimisti, ki pravijo, bomo mi razvili eno tehnologijo, ki bo vse rešila hladno fuzijo, pa neke nove avte, pa ne vem, to je Jack Fresco, The Venus Project, ko znate, on je ta tehnološki optimist, pravi... No super majec Junija. No, ne vem, zašto se za to rekla. Ja. 5. 5. Junija seankar je dobo 20 € so prinete. Jack Fresco je nek veliki on, inženir, tehnolog, dizajner, ki ima idejo kako graditi ta velika pekontost mesta prehodnosti pod oceani izgora, ne vem, ki vse se pravi. On predstavlja tega tehnološkega optimista, ki misli, da se vse da reči s tehnologijo. Tre opcije so skeptiki, ko pravijo, da se sploh ni tak slabo. Globalno ogrevanje se dogaja, se ne dogaja, to je za ena velika debata. Po tem je tako hudo, ni tako hudo, ne vem, skeptiki so tak skeptiči pravijo, pa se ni, ni so blizu so zelo fatalistno, pravzaprav. Pravijo, pa se niči čine robot, gremo dalje. Tako mislim, ja sem bolj manjši problemi, ampak ne verjamem tega. Zadnja afera je bila gate, ko so tisti znanstveniki pač potvarjali podatke o tem, koliko globalno ogrevanje se dogaja ali ne. In ta afera je pač sesula, legitimnost, zaradi torej tega je tudi med drugim padal, Komenhaunpadom, polik drugih zadev. Se pravi imamo vse te tri skupine, ne vem, kam se sami date? Ne vem, Rob, enkrat reko da je optimistični in pesimist. Kaj je za to pomeni? Ja, da sem še pošel, grem šli na ene mesto, piša o tem. To imam za jaz tih okay. Ne vem. <laughs> ja. Se ki meni. Ja, kdo je komov kratol. to so te tri skupine, sami se odločite, kam se bote dali. Pa gremo dalje? Torej, filozofiji date nam pomagati. No? Kaj lahko naredimo? Kaj nam filozofiji lahko danes pomagajo? Vstaj en tip, Emil, če je oran, en drug mun, ki je bil nevečji pesimist na celem svetu, še hujši od Chopinhauser. Prej pripličam, da je življenje samo trpljenje in grozno, ampak znaš en citat, ki je ni tako slab od njega. Ki pravi, bojimo se neznanstvosti možnega. Zdaj, jaz ne vem, kaj on s tem misl, pojma nimam. Jaz sem to interpretiral po svoje, da, če bi se zavedli, koliko možnosti, dejansko jaz imamo, da lahko spremenimo svet, če si lepo trudimo. Vsi imamo ideje, sam tako nič ne moremo. Vse sem samo ena. Nič se ne da, itak se nič ne da. Če bi se zavedli dejansko, kaj se lahko ne vidimo, če se dovolj potrudimo? Pomeni se, je kaj je strah? Vpake, zakaj bi jaz mogel, delati, mi mir, drugi počnejo na mesto mene. Jaz interpretiram idejo, idejo, da ne se strah misli, kaj bi lahko naredili dejansko. Ker je to odgovornost. Odgovornost, kaj je težka stvar. Če izgledam spajti mene, kaj pravi, velika moč pridnašo, <laughs> Potem imamo Nietzsche, vse, kar je par Kroli rekel dekadencije, tako aktualno danes ne more biti bolj, kot da bi pisa za domašnji čas, ampak o tem tudi potem. Potem imamo Kamija, ko pravi, istegrani je filozofski problem, je problem samo mora. Se pravi, samo mor ni sključen, ampak je, da bom naredil za nelažga, ne bom naredil, ker bom strajal. Tako si zim, se pravi, ne bom naredil, samo mora, Če tudi je svet grozno, čeprav je nesmiselno, bom strajal in jaz s tem dokazal, da je svet smiselno. potem je pa tretja zadeva, Crime Thing, to en anarchistični kolektiv ki je pač v svojem razmisliku, ki sem ga tudi v svojih odajah, pač zavrtev, pravi, da morda ne večje razočaranje, ni v tem, da ugotovimo, da sveto ne moremo spremeniti, ampak v tem, da ugotovimo, da bi ga lahko spremenili, pa ga nismo. Spravi, če zvame nekaj starega revolucinarja, ko mi ni uspelo, tak to, tako, tako, tako se... Pardon? Ja. No, če je industrijan zadeval nek revolucionar, ki se je boril celo življenje in pa, pa ni uspel na koncu reče in, Oh ah, tako se trud celo življenje, sem posvetil, vzada pa ni šlo, ampak sem se pa potrudil, sem pa probal, sem naredil vse, kar se lahko. Pa sem Ja, kaj pa če obrnem, da zadeval, bo, Ali se to je bo dosti korozno, da bi se enega dneva zavedlja, da ste dejansko imeli možnost, da bi spremenili ali svet, ali vas, ali sebe, ali drugi, da ste dejansko bili zmožni, pa tega niste se naredili. To pa je slaba stvar, kako se pa te peti počutili, kako sem nekaj zajebal. To se daže da že je reč, sem se potrudo, pa ni šlo, ko pa sem se potrudo, pa se nisem dovolj potrudo. Poslednje. Torej, ja, kaj jaz pravim, nič upanje še obstaja. Ne bom vrtev še enega filma, ker ne že dovolj filmov, se pravi, vaša postoj mi daje upanje. Tukaj nas na moje predavanje je prišlo kar nekaj ljudi, kar je dosti več kot na prejšnjem predavanje, kar je pet ljudi, robi pa mi drej pa še doma. <gledan> Vem, ali tema kriva, poslova vas ali ne, vsega, kakor je fajn, da mi nekdo posluša, tudi če bi pokritiziral. Zdaj, da je konec. Hvala. S... me <gledan> <Škaj, tukaj. gledan> So so to to in je pues to zelo zelo veliko povezovanja z drugim, tudi z drugim, kaj se je To je zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo so to To to, vjera, te to to to to, napec, tam hoči, te svoj, svoj, to je zasaj v bisto zelo jasno zaspetnem bo kdo tožil, ker bom govoril če to je pogojno reskaro povedal vse je jasno kako se je zgodilo pravo je zakon proti malem delu, ki bi onemogočil študentskim servisom polovici svojega zaslužka V interesu študentskih servisov je bilo, da se ta zakon ne sprejme ostale so govorili da so celo plačevali po 2 evra kako da je protestirajo tem ne bomo kakorkoli ni bilo ni da ta zakon sprejme Poskušali so študente prepričati, da je ta zakon slab. Študenti očitno nisi tega sprejeli, ker skoraj ni bilo študentov na demonstraciji. Oni so, ne vem, 50.000 € so upravili za propagando. Tam, še je bilo 3.000 študentov, še to ne mogo še manj. Večina so bili jaki. Se pravi, ni ni jim uspelo prepričati študentov, da ne gremo na demonstracije, in potem so mogli pač ustvariti nekaj. In žalost so pač zdili parlament in s tem so v bistvu se ponoma zajebali. Da gre do rečen, ker so izgubili svojo legitimnost, pa ne samo oni, ampak študenti kot taki, ja, svoli. isto. Pri nekih debatjah, ki je eksistencijski, ki je zabava, skupaj pač mislimo zabavno, če je delo, da so misle so krči, no varnino je pomala. E, prva je bil to na naših obvez. Kar, kar, kar je Marcel je popustal, se zdelo je zasnim. Marcel je v nekaj je lepo razložil, da so naši, od predsednika države pa do tajnika krajavne skupnosti, si tako zavedavani v sami v sebe in smoh ne vejo, kaj se dogaja ob njih. In da, če dobiš nekje maso ljudi skupaj v eni napeti situaciji, ki jo ki je, potem se mora računati, da se bojo zadeve eskalirale Takšne ali podobno obi, kot se je. je, prvo. Drugo, zakaj ni bilo študentov in zakaj so dijaki bli. Zato, ker študentje vedo, da zakon o malem delu njih ne bo prizadel. ker bo nekaj ali bi študente v tem zvetu. nekaj večjih študentov, ki je pa je ni tak dosti, kot se eh, govori. Dijaki pa bojo študente, njih pa očaka. E, drugo, ja, kaj? Praj pa praj se mene Pa praj pa uh, Ampak, pazi, morate vedeti nekaj, da to ni, niso bila, to ni en zavestni strah, da bi, zdaj, je, da bi zdaj ti vsake, kar posebej sprašal, da on pa bi rekel, ja, jaz sem zdaj na gimnaziji, ekonomski šoli, tej šoli, ne vem, kaj ne grem študirati, ker ne vem, kaj, kje bom službo dobil, ampak to se čuti. Ljudje to čutijo, ampak ne znajo to na ta način povedali, da bi vidni. definitivno ne znajo. Poveda definitivno ne kar je res možno je, da čutijo. Čutijo pa, da nekaj ne štima in da nikoli perspektiv ni da se vidi pri mojem predstavlju. Vse ta To je že v že To so te zadeve, da ti ljudje, Karpa pa je, recimo, kaj Drageca korade je večera, tako je po den, dobro napisala. Totalitarni sistem, vej, grozovite Jugoslavije, je tudi jedno demonstracije. Tam našem oči, to ne vedete, mi smo bili časih. Ampak, tam, kjer sem registracije administracije, demonstracije ni bilo ni Pa tam ni bilo ni česar, kaj bi nam pometal. To se spucalo pred tem. Ker se je vedno, kaj se ne ne? In policija ni rabila teps, pa ni tam biti, ker enostavno ljudje niso imeli kaj metal in niso metali. Fetik. ni pa, dobro, mogoče je tudi kakaj paradeze, pa et se poneso že zravn. Ampak v principu, ne? tretja zadeva, kaj je bi pisal, zadeva bi se naj začela na Aškočele na ulici pri Filozofsko fakulteto, Ki bi naj sama po sebi dala neki intelektualni naboj celim demonstracijam. Oblast je to preselila na Prešerno trg, ki je takrat, takrat, kot To je en večni rend. Prešerno trg, predvsem, je stvar za zabavo, ne za resne stvari. Tam vsak sindikalist, vsak peter, stina maze, fusbajeri, sindikati, študenti, vse kar je, se pride na Prešerno trg pred preštenost v Menikin, ali je 250, in kako je živaja govora? Štasi se demonstrirajo na kongresu. Ja, tam je zagradbišče. E, in četvrta zadeva, obraz bi morala biti zadovoljna, ker demonstracije so menti. Vlk pozaj nekaj ceta, da v mil, se je spihal. Čisto preprost. To so rekli že dosti, dosti preko samo slovenci sploh vede, da oznajajo. Zdaj Jože, mislim. Čakaj, pravdaj, pa tega, če eno se samo eno tijer, samo eh, povedo skratko. jaz sem tako en odkutek, če pogledam čez to našo klub na komunikacijsko polje, da je, eh, kar se tiče eh, eh, druge, pa svetavko tega že imam, pa je da je kup nekih na da teh to, kar rečem, In da je zelo, in večina od teh podana, zelo roko-skicirano, površno ali pa tako rekel, nedodelano. In za predstavljam, da je mlajši ljudi, ki to vse gledajo, vse to berajo, da, da so vedno malo zmedeni, ne? da ne vedo točno katera je dobra, pa vejo, da očitno vsak od njih nekaj manjkačno ima kontra idev in jaz mislim, da to ljudi draži mlajše, da so nezdovoljni, ki ne vejo, na kaj se naj idejno oprejo. Ne vejo, kdo bi naj bil, ali pa kateri sistem, kateri vednote, bi naj bil njihov ta pravi rezen striv obzor. To pozvoče nevkode in nezdovoljstvo in če zdaj to povežem z ekonomsko situacijo, ko vsi vemo, čutimo, da je da je ta prekarnost, pa fluktuacija um, delovnih mest, pa tudi način vse skupaj neka tudi ekonomska negotovost. Ne? Če to tvoje povežem, ne glede ena pa neki fragmenti, ki so s to umuti v pravilnost, nameddani nekaj kolažev, da mlade plave, plus neko občutek, da se prihodnosti pa se lahko marsikaj zgodi, da ni, ni tudi ekonomske uh, negotovosti. negotovosti. Je to ena eksplozivna mešnica, ki, ki, ki dal časa vre v enem mladi glavi. Hvala. Hvala. Odzadnje je načrt kako so da se čim manj ljudi lahko izobražuje. To so vrde Ti so že bili, je v države zavstavili. In problem je, da je nekakšna politična opcija na opozici, pa gre na vletram, čudovite programe. Ti nevoljna oblast je udarala programe za obvedanje, ki jih je pečno oblast pravala. hoje, se não, Potem, ko smo bili na in pri nas poskušajo, in takrat, ko smo bili na terenu, tudi nekaj resno, Ker smo se zmedili v te države, zgodilo se nekaj, je črn. Pravno, že tako rekoč, zdaj zelo je štod? normalno, če bi ste počistno gledali, potem se bomo sporočaljo, srediti, se vsi z veselijo, Samo to dolgo, dolgo počistijo sorti, taktisto maksimum nočti za dobavkar, hišico ali nekaj nakalau, tisto je možne. Pusijo še potem, da končamo z uh, uh, in skrano, To so viznice, nekaj, nekaj, se, nekaj. Znači, se nekaj. <laughs> Učinjte, ampak to bo te neznali, da Bek jaz ni na televiziji da se res Da da To so vrlo da je na poca, na On je je bilo tako pod da je On je zagovarjal, da je pravo se Zakaj? Ne, je se strelja, ampak zakaj Zdaj, da smo v tem da taj, pa se če od zagovaljati, pravno strepe vrložje, pa I s Zdaj, poveste, ne? Okay, to, kar se pa zelo napada, so samo te strategije v tej državi, ali se priprvate, pa bomo, pa bomo imeli vodloče, pa demonstracija, ali pa bomo državi status, se pravi ene ulike, kateri da Zdaj nas veliko, nekaj veliko, veliko zbogaj, okay, drugi, bi še veli besedo. Ej, da um, Jaz mislim, da je slika, um, ki, nam, ki je docena, z različenim demonstracijam, um, ki nam, um, ki nas pač razmišljamo, kaj to pomeni, ne, um, ali za teren v družbi, kaj je zdaj s temi mladimi, jaz mislim, da je to ekstremno obarjivo, ker število tistih, ki so ne trali kamne tam v globani, je v primerjavi s tistimi, ki so tako je upravno moralizirali in se distancirali študente in mladih od tega, češ, da jih je sram da so študenti, nepregradljivo in da je viždo slika Spravna kot do te države, kaj se mladih tiče, da so mladi, mi niso nič eh, tako kudom nezadovoljni, da mečejo kocke, ampak da so prav eh, eh, zaskrbujoče, konformistične, bom to mislični. To je okay. še kdo? Ko pa je še da se sramujejo, da so števenti, Ne, da ste 20, na Facebooku, pa je kako no, prečtej, da... ...teje No, v tem če je vse kako... ...zadneč, 227 člama imate, da bi nam ja samo še toč. Sama ali edno si naj ...mogoče bi, ja še napal na tiste mure, ko sem pre rekel, da, je, da so to čuti, da se to ne znači izrazimo. Glej, to je, je tako. Ja sem šel v gimnazijo, Sem vedo, tam faks, pa sem vedel, da šel pol na pa bom šel pol vojsko, pa bom šel pol v službo, pa bom šel pol v benzija. No, to na koncu je jaz višla. Uh, čekaj, kaj pa danes na bi Danes gre šolo, kaj zelo? Bo šel na faks, ne na faks, na ne bo višla, višla, na kaj bo po faksu? Kako, o penziji, spod sanja. Mislim. Tak. Skoda, se menič, no. godot, takrat, vedič, mi, mi smo vedli, kaj nas čaka, pa čeprav taj, se, rekel, se nam je to spežno zaviti, par nekih, ne? ne ampak okej. Okay. kak? Pa ja, pa vse te zadeve, ja, ti ne. se vedo, da, da, da, da, da, da, da je življenje nekje zagotovljeno, vsaj eksistenca ti je zagotovljena, ne? za ni problem. Samo malo, samo malo, to še ni, ja, odlake, da, se le, uh, ko je kolega nekaj, glede uh, se, se, da bi rekli, da vseh tih djavi, se tam deli, da nekaj, tam se z zove, tudi ene zme, niske, pa, se ne pa, dejavne, pa. nekaj, samo dejanje pa pa, uh, vsi so se, ne, večina, vsi distancirali Samo se, da to, je to simptom, je česa, vziroma, to, potrebno. Reč, mogoče pa morali začeti vlači gledati, pa se pravi tam, pa če je točno to tisto, kar je ta oblast potrebovala. Zdaj pa mogoče raško izraditi v pa je svoje odlobne analiziranje, Točno to je prema to, je, da se vse se kaj se vidimo, pačno, samo pa v to potrebno. In to, ko si zelo količa, ne, to me je pristo napredavlja na, na to misel. Mislim, mi res grejo, zelo nekaj tem, zelo sam skozi, vse vse nekaj, nekaj da napiše, In moram reči, da ni isto kot izvranje za Petra Mladič, to, da ima vse od nikoli Se strinjam, ja, da no, se vsak od sebe strinja. Delovno se strinjam, delovno bi bil vesel, če bi oni vedeli, zakaj mečejo te kocke. Če že razbiješ, v nas ne da gre za to. Ja, mislim, da gre za simbol, da predsjed vladi, to toga ste dovoljili, mi je pač povzročil, da so se tako obnašali in niti to kaj nas v medijih, eh, bomo rekel, kdo mače kupa, za 27.000 življi škode in vse skup, če se samo bi obrnili za 108 stopin na novo Nogoljubljansko banko, ki je o milion odnesel en, eh, pa, pa samo njemu rekli, ne pokriva to škode za 27.000 ljudi tako ta te medijske plostove, kaj jih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 Zo so, so, so vse, ki so samo eno malo se tukaj izokam, vsi je samo tukaj nekako izkušljali, nekako ni čudili, da nekako nekaj čudili. zaradi tega to predanje. Tako so No, No, je to Se vprašanje, ali se samo malo enkrate se to je, a... se je bisto ja. rekla, ti ja Zakaj bi seveda, zakaj bi gledi, ker za te uh, strukturo šolskega sistema, vse te uh, snovi, kjer bi lahko tukaj deli, uspešno... Uh, pa ti spremljera... veš, kako se stavlja na glas? Ja. Tzvaki, ne, je. Veš. Eš... Ne, ne veš? Ne veš,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 Jaz mislim, da čisto pravičeno, da če en mlad človek gleda ta parlament in vidi je dosto, kaj je bilo da na levo da je neko da je En, prosim, Ja, pa, pa kdoče ne da javno več jezni, pa, pa ne, pa pa ne, ti biti jedni. pa biti izvor več samo ne so bili ti ljudje kakšni so valentani, zato jo in. Jaz mislim da samo ne pri, pri no. okay, en komentar bi za zdale, za hipotezo lahko pa če sem bil tam, kaj sem jaz videl, lajk, da moja resnica. ampak bili smo tam, kako se je začelo, najprej so bile demonstracije, ki so se že prej tem pred uradnimi, so bile alternativne, so bili tam, potem se najkadar začelo vedno več ljudi nabirati. Potem so imeli tam mikrofonine, vsak lahko povedal, kaj ga moti. In ko začela se vedno več ljudi nabirat, je bila prva stvar, ne vem, zakaj Krkom dajemo dinar, da so proti rvitražnem sporozumu, da so klinc pa pahorja, pa jebež vlado, popolnoma nekonzistentna je bila, vcim, nekaj, ni ljudje, ki so govorili proti čemu so. No, Ne, ne, povedal pred parlamentom. Da, a a so bili pred parlamentom so Ja, mislim, roke imel tako zadevo zvočnike, in kjer smo pač dali prič, smo tja že pred tem demonstracijo, ne, jaz ni bil takrat tam, ampak predtem smo dali možnost vsakemu, da pove, kaj, kaj so proti, kaj menijo. Ne. In izjave so bile od tega, da jebeš Grke, pa jebeš Pahora, pa jebeš Hrvate, pa jebeš Žabarevi, tako nisem se na nogometni tekmer, než kislove tržence, in potem smo se mi pač omakli, ker smo videli, da je nesmiselno artikulirati pozicijo tukaj. Tega, Ti ljudje dejansko ni nekako mogelna skupina, ne bi rekel, kdo so ti ljudje, zato to, ne vem, ti pa ti, pa, ti. Ne, to je bila mešanca, kjer je vsak imel svoje ideje, svoje razloge, ne vem, pač, po mojo tezo, da je to, pardon? 15, 15, 15, 19, mogoče največ. To so zelo, zlomadi, mladi, ki, ne vem, so zelo lahko imeli kakršnokoli ideje o tem, pač Šovim je povedal, da so ti vladi zlobni, da dobijo za prevoz in da se bojo fajn imeli, ne. Ne vem, jaz ni nekaj, nekaj zarote ali pa ne vem, kdo je bil zdaj tukaj. Jedini problem je bil, da med te za tem ko je prihajali, zdraven so potem vsake pišel zdraven. Od no, pomladko političnih strank, do druge izmedralane stranke, do nacisto, do huliganov, vsi so prišli zdraven. To je bil, po mojem, to fenomen psihologije množic, pa če so ljudje, nekaj se je zgodilo. Ne bi jaz postavljal neki težkih teorij z zrote, to je kar se faktu tičejo, kar se moram pa vprašati, Zakaj živimo v družbi, kjer ti ljudje so takšni kot so? Vsi so mladi, seveda, Saj, ne more nič drugega, ampak kdo je tem mladim taka ideja cepov glavo? Kje so jih slišali? Kje je dobro ideja, da bomo metali kocke v parlament, da je pahor pizza, da je ona tretja? Mislim, kdo je tem ljudem prav glave? To je pravo vprašanje. Samo pošli, pardon. Saj je tema tega filmov, ravno to. Ja, jesu, dlagam, ne, ne, <tusilana> tega, ker da to kolektiv, jas, če bi Ja, se predlagal, ne. Jaz se Ne, da bo blagala, veliko, <tusilana ješa> Ne mogoče z ganitnimi kockami. <tusilana ješa> som, ne. Večer. No, mislim, da lakše debatiramo potem zdaj počasi film, ker film je danes kot to, kaj si ti izpostavo. Kakli ljudje lahko ravnajo, če so pod pritiskom, oziroma pet korakov do tiranje. In, in v bistvu pokazal ena izmed možnih razlag, zakaj se je zgodilo to, kar se je zgodilo, pa zakaj bi se lakšo kaj dosti hujše, kaj zgodilo.